Den här podcasten heter Skolsverige. Den finns på skolsverige.com, på iTunes och på Acast. Och eh, veckans avsnitt, det här avsnittet, veckans avsnitt får vi ta, eh, är nummer 86. Och det handlar om att fuska på prov. Eh, med anledning av eh, veckans granskning som handlar om just fusket på nationella prov. Eh, så om du inte har sett det avsnittet, pausa och kolla på det. Eller, ah, kolla på det sen då för all eh, Och så. Det är det som är veckans avsnitt. Mycket nöja. Du här i skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Karin Berg och Jakob Möllstam mm. oh. yeah. Du, vi, är, Karin, vi är tillbaka i, i avsnitten i podcast Djungeln igen Än en gång så är vi inte tillsammans utan vi är på olika ställen Så att så blir det ibland så blir det ibland i sportlov i Göteborg Det är sant, just det vi är så är det sportlov nu Och ja. i andra delar av Sverige tänker de Va nu, det är om en månad Typ, typ det är väl men... bara tre veckor Eller hur många veckor är det Ja typ något sånt. Ja. Det spelar ingen roll men, men, men så är det Så Därför ses vi och tittar på varandra på en datorskärm Och det är trevligt det med mm -hmm. Mm -hmm. Men nästa vecka så tror jag Förstår du att vi ska hänga På alla möjliga konstiga grejer det är faktiskt sant, ja. det är gala flärd nästa vecka ja. det säger vi ingenting om här, utan det kan man få fundera på <laughs> Så tänker jag Så tycker Lämnar vi det åt vad det är för någonting Precis. Karin, Förutom att det är lov, det har varit skidor har varit Ja, jag vet Det är ju Alltså det finns ju få saker jag tycker så mycket om som åker skidor. Nej men det, det, det finns liksom någon slags frihet i det som... som och så det, ska det vara sol var det ju denna gången. Och så var det mm. Hemsedal och så var det du vet bara, bara trevligt. Och sen um, ett bra sätt att umgås tänker jag med, med familjen. Har du sett den där filmen? Vad är det den heter? Eh, om han på skidhotellet och vin Turist heter den? Ja turist. Ja just det. det så var det inte. Jag kommer direkt att tänka på den där för på och säger, det är så himla härligt att åka skidor och snö. Och bara, mm. är det det, för jag har alltid tänkt ångest? precis så som du säger. Ja. Fram till dess att jag har sett den här filmen nu inser jag, nej, jag vet inte. Om, om men den ingen... är ju hemsk på andra sidan. Men det är en annan sak. Men samtidigt så slår det mig. För att jag tycker så himla mycket om... Jag har ju en yngre son som inte... De två stora åker ju som gudar och är jätteduktiga och skider och har blivit. Mm, mm. Men, men våran yngsta son är ju inte helt... Alltså han har ju liksom, tagit det lugnt och försöker och har liksom varit lite skeptisk, om man uttrycker sig milt. Mm, mm. Men nu så knäckte han koden. Mm. Och han gjorde det liksom inför våra ögon på något sätt när han hajade grejen. Det här att man måste ta stora svängar för att då kan man ta sig ner överallt. Och, och han kunde liksom, man plogar inte när man kör raksträckan utan man plogar bara i svängen och hela den här. Ah, han mm, han mm. blev liksom trygg på sina skidor. Mm. Och hela den här aha-upplevelsen och hur han då kunde finslipa sig själv för att bli lite bättre för varje dag. Jag blev så där, åh oh, vad det hade varit skönt att vara skidlärare tänkte jag då. Du tror det, du <laughs> tror det. Ja. Jag tror För att du gillar det. den här Jag tror egentligen, kommer du ska bli en lärare, För det där måste att se sådana grejer för att det är kontrollerade miljö. Att med är någon annans unga utifrån en livsfarlig backa och bara, här skulle du lära dig någonting. <laughs> ja. Det är inte den... Nej, nej, jag tror inte det, det är med skyddlärare... Jag har världens största respekt för de som väljer att vara det. Jag, jag skulle aldrig sätta mig i den situationen. <laughs> nej, men jag tänker... Jag tycker om den här kontrollerade... ni, jag står och håller på med allt jag lär ut. Här. Nu ska vi skriva mm. i sö... Då, mm. Och det blir, jag ser så sällan... alltså, Jo, argumenterande uppsats är nästan samma grej. När de får till det, och det får de till, för det är inte så himla svårt. Eh, det är lite roligt, för att då kan det bli hur bra som helst. Men, mm. men, men det är så sällan det blir den här... Ja, där satten. Mm. Precis, och, och det är något att fundera på. Så Vad är det som gör att, man, att du inte har fler sådana tillfällen i din... Mm är din professionella tillvaro någonstans. Är det, är det beror det på innehållet, beror det på åldern, på eleverna, beror det på något annat. Det kan man verkligen för på. vad är det som gör att man inte man har sådana yes, fan satten om, om saker du undervisar i liksom. Ja men precis, det är ganska jobbigt att det Nej men jag tror, jag tror ju i och för sig att det beror på att det är lite sådär flummigt Ja men det är liksom kunskapsobjektet någonstans Det, det är mer ja. konkret. ta det ner för den här backen som verkar lite farlig och nu kan du ah. Ja och så blir det bättre och bättre och det är klart att en skrivprocess blir bättre och bättre men det går så ofantligt långsamt och det är liksom det är ju satsled som, som utvecklas och blir varierade. Det är eh, nominalfraser som man kan utveckla. Alltså det, är, det, är så, det, är, det ser man ju. Men då måste du lägga en uppsats bredvid varandra över tid. Och då är det liksom något år. Och, uh, en backe, det ser du för, för varje år hur bra det blir. Mm -hmm. men, men, men, men med den logiken skulle du kunna tänka dig att det blir så här för exempel. Nej, men det har ju med andra saker att göra. Är inte det är samma sak? Jo, men jag tycker alltså, att Tommy bil. Okej, det är den som är den. Men jag tänker att det är den folk som är i den åldern som du jobbar med fast när man bemästrar någonting sånt. När man kanske kommer i närheten av den känslan liksom. Ja, nej. Jag skulle lov trötta tror jag. Oavsett, men jag, men jag nej. nej. Sen är det ju roligt också. Men jag bara kände att det var en sån underbar kontrast och det var en sån underbar upplevelse när han bara tog det. Mm, mm. Så det var min spaning för veckan, förstår du Jakob. Har du åkt skidor? Inte den veckan. Jag har åkt skidor i mitt liv rätt många gånger. Men, men inte på eh, tagarna. Jag har en annan spaning. Ja! På, eh, saker jag har för mig för den veckan. Häromdagen var jag i Stockholm eh, på eh, så referensgruppsmöte mm. med det Skolverket. Eh, så, utifrån... Eh, de har fått i, i färdiga uppdrag att ta fram förslag på it-strategier för hela skol 2020. Och, och det lämnar de fram i somras. Och sen har inte det mycket hänt. Nu har de fått i uppgift att, att, att, att börja implementera. Fast det inte finns några beslut. Så ska jag, förberedde implementering och så. Jaha. Så det satt jag var med på häromdagen. Ganska mm. intressant möte. Man kan ju dra den här slutsatsen. Det rör på sig. Det är en del saker. <laughs> Okej. Okay. mer och mer skvaller. Vi vill veta nä. mer. Nej, nej. nej det är typ det. det. Men, men, men det är ändå så att det är... Det hände saker och det tycker jag är ganska fascinerande. Jag såg på Twitter för några veckor sedan någon så här, intervju med, med någon så här, så här, superlärare som håller på mycket med IT i sin undervisning och så. Mm. Som gjorde en intervju med ett fackförbund i någon tidning, en artikel som spreds och det var så här: jag tycker det händer för lite De måste hända mer i svensk skola vi måste ha mer i skolan alla måste jobba med det här. Ja, Standardartikel ja. ingenting nytt överhuvudtaget. Mm. <laughs> eh, så, jag menar bara så här, här är en person som har kommit längre fram eh, Lyssna på henne. Och då, då, då insåg jag att det är en kort period kvar när vi kommer att se sådana artiklar. Mm. För så fort it strategin har liksom fattats beslut om och vi kommer att se implementeringar av det runt omkring men mm. så kommer det hända saker i en sån enormt hög takt att det är ingen som kommer kunna säga med heder att det hände för lite. Så det, jag tror inte alls det. <här> eh, för vi är på brinken av att liksom så, här, buf, det är en liksom backen upp i början på en början avbanan är så vi får se om det händer lite. Vi får väl se om vi håller, håller oss kvar på, i vagnarna då, under berg- och färden, helt klänkad. Det tror jag säkert, för det finns ganska mycket planer och idéer om, om hur det ska gå till. Och framförallt tror jag att många human kommer behöva börja sätta sig ner och fundera på det. Och det kommer de att lösa mm. galant när de väl har fattat att det här är en grej. Jag tror inte att det mm. kommer att vara i, fungera i skarpt från hösten, vilket jag tror är ändå kommer att implementeras. Det så? Men mm. jag tror att det kommer att börja gälla efter samrådet. Men, men det kommer att ta lite tid innan det sitter, men vi kommer att komma dit. Ja, och jag tänker alltså, bara den enkla grejen att vi för våran skola som alltså, var ganska sen med en idag så tror jag alltså, att vi skulle vara helt handikappade utan våra datorer ja. Har ja, ni är ju veckans tema att fuska på provet, mer specifikt det nationella provet. Min första fråga till det måste ju vara så här: har du någon gång fuskat på prov när du gick i skolan? Ja, jag har ju det. Fast jag var ju så där, jag, så, jag var ju så töntig. Mm. Alltså, jag fuskar ju inte för min egen del. Jag fuskar ju för, för, för han jag var kär i. <laughs> del. Berätta, det här måste du berätta mer om. Vad, vad var det du gjorde med den här, eller så här, vad, vad, hur fuskar du för någon annan? Nej, men jag, sk jag skrev två prov, jag skrev hans prov också. Han kunde ju naturligtvis inte det. Och så men du skrev, satt du satt i sal och skrev med. två prov? Vi bytte prov efter halva tiden. Jag var ju rätt duktig i skolan. Ja. Och så skrev jag, jag halv... Ja. Så du skrev, du skrev att du upp en gång och sen gav du det till honom och så skrev du en gång till. Och ja. det var inte så att läraren kom på det. Fascinerande. Jag måste ju fundera, jag måste fundera <laughs> det var i, i, i, i, i det här på om mm. fusk på nationella prov så var det någon elev som berättade, och som berättade om olika så här, knep. Så hur man kan fuska och det känns som att det är mer myter eller något annat. Men tydligen mm. den grejen när man hostar i lokalen så är det så här, få, fånga läraren så att man kan få för, prata med en kompis eller så. Hade ni ett sånt system mm. eller hur gjorde ni för att byta utan att ni ja, men Vi satt längst bak och han satt alltid längst fram. Alltså, det här var en lärare som hade prov ganska ofta. Mm. Och ofta tyckte de att ha oförberedda prov och sådär. Och han hade prov väldigt ofta, eller liksom oftare än... Och ibland så var det sådär att det stod prov eller så stod det läxförrör. Och läxförrören behövde han ju inte, behövde han ju inte eh, föranmäla eller, och proven skulle in i provschemat. Och då strök han ju bara... Stod det prov innan så strök han bara det med pennan. Och så skrev han läxförrör istället om han hade glömt att föranmäla det och sådär. Mm. Eh, men, och, då, och då satt vi längst bak och då när han tittar bort ut genom fönstret så bytte vi bara proven för vi satt ju bredvid varandra mm. eh, alltså fast det var ju en bänkrad emellan eller man kunde ju gå emellan jag vet inte, jag kommer inte ihåg vi gjorde det en gång och det gick ju vägen och jag skrev du, du gjorde gånger. inte det flera gånger för att du slutade tycka om honom eller vad var grejen ja <laughs> Jag minns inte jag det var jag jag vann <laughs> inget på det inte. Jag tror det var faktiskt. Det blev liksom inget så att nej. nej. så var det. så att då sköt jag i det. Antar jag. jag var någon som aldrig fattade riktigt det med fuska på robet. Det slog aldrig mig som tanke liksom. Jag funderar på det efteråt så här, varför man inte varför det inte fanns på mer radar överhuvudtaget. Jag, jag tror jag kommer fram till att jag var nog inte så himla street smart när jag var liten. Jag vet inte om jag är det nu heller, men, men jag, det märks tydligare för mig nu att, att det var liksom inte riktigt en... Nej, men det fanns inte min karta. Det är inte ens där att du skrev i formelsamlingen, för det har jag också gjort. Det, för det var ju skitjobbigt när man, du vet, man skrev om de här formlerna man fick i formelsamlingen mm, mm. så kunde man ju ändra på dem ibland för att få dem att funka på ett annat sätt. Och så, ja, mm. så var, men det fick man ju inte skriva i formelsamlingen på vilka olika sätt man kunde använda Nej, formeln. Nej, jag inte det. Nej, men det gjorde jag också. Men den åkte jag dit på i och för sig. På ett nationellt program. Ja, Vad hände då? <laughs> ja. Vi fick inte gå en Ingenting, och... för jag hade världens bästa lärare. Så att på det vi ska prata om, så känns det ju helt öken att jag säger detta. Nej men alltså han var så jävla bra för att han fattar ju att det var ju som liksom inte, det här var ju centralprov på den tiden, jag är ju så gammal så jag, det var ju på det relativa systemets tid och eh, jag hade skrivit dem där eh, och det fick man ju inte göra och då fick jag sudda så han kom och gav mig ett suddegum och skakade på huvudet och så fick jag sudda ut det eh, och så var det inte mer med det och jag skämde som en hund. Den tänkte jag hålla i lite grann och så ska vi ta fundera mm. på det när vi kommer in på veckans hemma som mm. är fuskar eh, på prov. äpper mm. Alltså borde du börja sätta upp det har sett där äh, avsnittet som finns på mm. Mm. SVT Play för alla som vill. Yeah. <laughs> ja. <på att> det <laughs> eh, finns på SVT Play för alla som vill kolla på det. Yeah. Uh, hur skulle du sammanfatta det avsnittet om man skulle liksom summera det igen? Min första tanke var först att eftersom det var, eh, du vet, de var i Vitfältskas lokaler Det första de var, så kände jag bara nej. Det De gymnasieskolorna inte börja som är, det, det, det är alltså... till din gränskola eller så det är min grannskola, vi tillhör samma område och jag fick ju säga åh nej jag vill inte till jobbet, vad är detta varför visste jag det inte mm. är det där de ska ha fuskat eh, och sen, sen blir det sen är ju min, min första tanke är ju att, ja men det här vet vi väl om man ska, om, om vi ska backa tillbaka och innan analysen och bara sammanfatta vad det som hänt för den som inte har sett det. Mm. Det, det är liksom, mm. Konceptet är att det finns ett eh, mer eller mindre utbrett fusk på, in, i samband med nationella prov. Elever fuskar, mm. i vissa fall lärare liksom, eh, sätter, eller, ja, ger mer tid eller man är orättvis i berömningar. Det blir inte så likvärdigt som det ska vara. Och, och, och idag pratar man om att kunna proven som ett verktyg för att göra lik, betygssättning likvärdigare. likvärdigare. Mm. Och därför så blir mm. de här rapporterna upprörda. Och tänker jag såna men herregud det vet att nu ser betyg. Och det är liksom så. Alla elever får inte samma chans. Liksom, man får inte visa vad man kan. Och så. Och då har de gjort en enkät bland massa elevkårar och elevråd. Och sen har de mm. frågat en massa lärare eh, genom ett av facken. Så. Eh, för att det där var att hur ligger det till då? Och så liksom, har vi utifrån mm. det. Eh, gjort nedslag på vissa skolor och intervjuat. Liksom, så. För att det där var hur går det till här Mm, och det är egentligen mm. det som är sammanfattningen. Och slutsatsen som mm, de vill vinkla in med är att så här, det händer en massa fusk. Det är fusk överallt i nationella proven. Mm, och att de inte är tillförlitliga, mm. det är väl det de vill egentligen försöka slå ner på då. Precis, precis. Och så har de liksom... Om man ska kolla på intervjuer och så ser du huvudsakligen det är massa elever. Det är lite så, som, som är med några som har tagit studenter som har lever förut. Så är det han Jonas mm. Flachos, nationalekonomen, som har forskat mycket om skolan mm. och så. Eh, det är Anna Ekström som är utbildningsminister. Eh, och så är det inte många mer. Gymnasieminister. Ja, ah, gymnasieminister, utbildningsminister. Mm, mm. eh, så, och så är det inte så många. Mm. Fler, utan det, är, det är de två som får liksom, framhäva i mm, det här. Då. Mm. Och framförallt är det Jonas Racho som kommer igenom genom avsnittet och säger: Det här är jättekonstigt, varför har vi, de här, har vi det på det här sättet? Varför ger vi de här möjligheterna? Varför är det ingen som har hårdare kontroll på mm. det här och det här? Och så är det någon mm -hmm. kort inspelning från, från skolinspektionen som typ inte säger någonting alls. Och, sen så är och skolverket på slutet. är väl med också? Ja, ja visst, är det, precis. Och får ministern vara med på slutet och förklara varför det får vara som det är typ. Mm, mm, mm. Kan man säga om man ska sammanfatta avsnittet. Och, och din analys säger, mm. ja men det visste vi redan. Och det, ja, det vill jag säga. Ja. Nej, men alltså, jag, jag, jag, alltså, för det första, så, om man läser Anna Ekström, alltså det är ju så här, och hon säger ju mm. det också, men alltså, man läser Anna Ekströms uttalanden mm. om det här programmet, så, för att det är alltid lättare när man läser, tycker mm. jag, jag vet inte. Eh, så, så säger hon. Så säger hon ju det att vi har ju det här. Alltså vi får ju inte glömma bort att vi har ett ganska unikt krångligt skolsystem. Som, som mm. gör att lärare står i ett tvärdrag. Mm. Mm. Där vi å ena sidan är de som ska eh, kunskapsutvärdera våra unga. Mm. I ett målrelaterat system. Mm. Och bara där har vi det väldigt, väldigt komplicerat. Mm. Mm. Eh, sen, sen har vi också... Eh, en marknadsanpassad skola som är extrem där vi är det enda landet i världen som har fritt skolval, fri skol, alltså skolpengsystem, en marknadsanpassad skola, hela det här eh, chauffräset vilket gör och lockar till att, och sätter krav på att vi ska leverera betyg som kanske inte är rimliga. Mm. Eh, och, så, och i detta då så skapar ju det föräldrar som ställt, skapar förväntningar och krav på och elever som också då tänker alltså eftersom det är ett marknadsamt, alltså elever som tycker att man ska leverera betyg på något sätt till eleverna mm. eh, så eh, så att det är ju i den kontexten vi måste prata och jag tror faktiskt inte att gemene man förstår det. Nej, och, och som man kolla på nästa utan att hon, hon uttalande uttalande nu efteråt för att liksom förtydliga. Ja. Man säger att liksom det är inte råd att vara med för granskning men det det alltså det ordet med så här är mm. att vi liksom, har inte tillräckligt bra diskussioner om själva systemet där. Man pratar om elever Nej. som är skyldiga fuskare man pratar om lärare som är skyldiga fuskare man pratar mm. om liksom Kontrollmyndigheter och inspektionsmyndigheter som inte gör sitt jobb och så. Man, ut, man letar mm. syndabocker med än att kolla på systemfel. För att systemfel är inte lika mm. intressant att sända Sen det är det alltså. för Om man så klart. Om inte föll någonstans i den här liksom, eh, kommentaren. Ja, men verkligen. Och, och det är nog väldigt genomtänkt. Utan liksom att prata om som du säger. Det balansen mellan att de ena sidan behåller sina kunder och verkar genom marknadsintresse och å andra sidan levererar rättvisa. Mm. Liksom, mer, och att det gör. Det är ett, ett konstigt system där man inte ska behöva stå mellan de två. Sen är det så att vissa saker får absolut aldrig bli fel. För exempel så får man aldrig liksom, eh, ändra poäng eller ändra betyg- eller ändra resultat för att eh, göra sin skola så att den ska framstå som bättre- eller att man ska liksom göra folk nöjda och så. Så det får absolut aldrig hända. Men att det, det beror inte på att folk är onda- utan att det beror på att det liksom, ett system som är orimligt. Liksom. Ja, det är på alla sätt- Ja och det är hennes analys men, men, men jag tänker ju så här att alltså en sak som slår mig mm. är ju att hur för att man börjar tänka hur, vad skulle krävas för att göra någonting åt det här och de är inne på det programmet och, och jag, det är på något sätt som att vi har bestämt oss för att vi ska ha det här systemet vi har till varje pris och så ska vi liksom system bygga system. Det, det här skolsystemet okay. vi har. det Runt nationella proven. Det här målstyrda systemet. Med en marknadsanpassad skola. Med, alltså hela den här grejen. Alltså, att vi ska ha det systemet. Mm. Eh, och ha nationella prov på det här sättet. Eh, och att vi istället ska liksom anpassa oss till själva nationella provet och då ska vi ha mer kontroller vi ska ha extern rättning vi ska ha det här eh, och, och så kommer det då Nej. två miljoner förslag i programmet om att vi ska ha datarättning och så ska man ha den rättningen men menar, en uppsats som jag bedömer, jag har ju ämnet svenska, jag bedömer en uppsats finns mm. ingen dator i mm. världen som kan bedöma en uppsats Eh, alltså det, det, det går inte eh, Ja, ja Nu kommer La han Nä. Skriv ner datorn mot ja. tid när du jag, jag, jag är inte alls säker på att det är så Komplicerat som du tror Men det är fortfarande så att vi, vi, vi är inte bekväma Med att låta robotar göra det jag tror att Vi vill att en människa ska kolla på jag, jag hävdade det med bestämdhet Att, en, att bedöma kvalitet På en uppsats det, det, det, Att programmera den datorn ah, ja. Tills vi har den datorn då så, så, mm. Mm. Så, och då kommer vi ju inte behöva skriva sådana prov. För då kommer ju datorn skriva en åt oss. Men en annan sak. Men det är också en grej. Om vi ska gå in på just den grejen. att alltså, fyller det hela vägen Det är ju fortfarande så att vi testar massa kunskap som datorer kan göra åt oss. Ja, ja, jo, ja. Om man kollar på nationella proven i de tidigare. Alltså, för det är också en grej som stämmer mm. i hela det där. Att liksom när man pratar om sig, fusk på nationella proven. Och så kollar man på hälften av mm. nationella proven. Som är i årskurs 9 och uppåt. Man, man kollar inte på kurs 3, årskurs 6, för där finns inte alla samma problem. Det, det systemet finns Nej. inte. I det här systemet så är det så den halvan är skit det. Det bryr sig inte om. Vilket ändå är att ja okej. Men då behöver man ändå redovisa man ska få en hel bild. Så här, vad är det som gör att det förändras? För det är nog en del av förklaringen. Men, men menar, om man ska gå in på det så är det så att liksom, det finns en massa kunskap man testar i, för mm. exempel sin matteprov där man liksom absolut eh, kan göra saker med en maskin. Alltså kunskap som ändå kollas. För man vill att folk ska ha. Jo, men precis, till jag, exempel. det var ju dumt sagt. Eh, naturligtvis. Men, men, men fortfarande är det ju så att, att de, de, de är. Och det, det slår mig också för att man är ju duktigare i grundskolan. Det här är en spaning jag fick nu, Jakob. Man är duktigare i grundskolan mm, mm. på att jobba i team. Man har liksom fått den här arbetslagsidén. Är ju mycket tydligare i alla fall min fördom om grundskolan mm. är eller min, min förutfattade mening är att man jobbar mycket mera i team mm. kring eleverna menar jag elever. så. än vad jag gör för jag är mm. ju svensklärare för mina elever och så får jag liksom slåss för att få tid med mina andra kollegor eh, och det som jag funderar på då är ju att på våran skola när vi började 2011 att rätta tillsammans och att vi absolut inte bedömde våra egna elevers uppgifter, uppsatser. Det har vi inte mm. gjort sedan 2011 mm. eh, och att kvaliteten höjdes på bedömningen och våran förmåga att bedöma har ju ökat enormt under de här åren. När vi, men, men så ser det ju inte mm. ut på alla skolor. Långt ifrån alla skolor. Nej, nej, nej, nej. Eh, och det här är ju Absolut någonting inte. som vi drev igenom själva- för att vi höll på att dö. För att just det första året, 2011, så hade jag tre ettor- Alltså 90 elever mm. hade jag, 90, nästan 100 elever som jag skulle då rätta. Mm. Och de hade fyra upp, olika uppsatser och det var fyra olika ämnen. Och det, att skulle jag bedöma det så skulle jag ju inte ha gjort något annat fortfarande tror jag. Eh, utan då delade vi upp det mm. så, rättade, så, så bedömde vi tillsammans och så bedömde inte jag mina egna. Eh, mm. och då är de ju nu pratar av, du ju om nationella proven. Ja, nu pratar jag om nationella proven. Och, och det är klart att där i är ju en en grej som gör att du inte kan fuska. Utan jag får ju tillbaka en hög där det står och det har gått och det är bedömt och klart av mina kollegor och så får jag lite. Men, men just den dimensionen som man pratar om idag snittet som att liksom lärare fuskar och ger mer tid. Uh -huh. Eller man ger bättre förutsättningar så är det man, man bedömer snällare. Nej. Vet du har rätt om, om det skulle vara fusk på individuell nivå. Mm. Jag tror att en majoritet av de alltså, avvikelser som finns mm. när du kommer till lärares insats i hela nationella provsbiten tror jag handlar om Alltså gruppnivå. Jag, jag tror att vi på vår skola tolkar att vi är så här, eller att ja. vi förbereda elever så här, att vi har tolkat de här grenarna så si och så, eller liksom att det är sådana grejer som gör att, man, att det är mer sådana avvikelser som betyder mer, vill jag hoppas, än individuella avvikelser. Det kanske också är för att jag kommer från grundskolan, där man, jag vet inte, men, men, men jag tror inte att man har så mycket möjlighet att själva utforma det, hoppas jag. Jag hoppas att det är något man gör tillsammans. Liksom. Det vi har pratat ihop oss om att vi, ja, men det är så här. För det är någon som säger att men så, så, så här ska det vara. Kolla, jag frågar någon. Jag pratar med dem på skolverket och alla bara okej okay, då är det så. Ja för så är det hos dig. Men det är klart att, att om provet slutar klockan tolv. Mm. Och det sitter en elev kvar. Och man låter mm. den stanna till 12.15. Mm. Då är det ju ingen som kollar det på min skola. Nej. Men det betyder ju inte att jag gör det. Nej, nej. Visst. och, och jag menar, genomförandet tror jag fortfarande att det, det finns det för individuella lärare i fuska också. Men jag tror att den stora gruppen av det tror jag fortfarande är att man gör det i, på kollektiv nivå. Av välvilja mer när det kommer till vad, eh, vad, vad lärare gör, tror jag. Ja, men absolut. Men om, om vi ska kolla vidare lite på det avsnittet så är det ganska intressant. För det finns många olika aspekter av det. Mm. De intervjuar en lärare som är anonym och som vet, sitter med förvrängd röst och något, så här, mm. jacka och så och, och som pratade om liksom hur, hur, det, hur det ligger till i verkligheten i <laughs> hans roll i ja. och man ska inte skrätta det för det ibland så så. Ja. Jag, jag tycker också, jag håner också det, för jag, det känns igen, för jag känner att det bland annat, så finns det en koppling som jag vill testa med det ja. Eh, kopplingen, Ja, eh, men det är klart lärare sätter högre poäng på nationella proven för att det måste man göra för att kunna bli första lärare eller få ta del av lärarlön hur mycket tror du att det stämmer? alltså, det finns nog en poäng i det du tror det? Alltså jag vill inte säga det, men jag tror nog det. Jag tror inte för en enda sekund att det finns någonting överhuvudtaget. Jo, saken är den så här. Jag kan inte föreställa mig att det är Nej, men alltså så här. Alltså det finns det ju inte. Alltså jag har suttit på utvecklingssamtal. Mm. Där man har tittat på antal godkända elever. Din chef har med det som en mått. Liksom när du pratar Nej, det, nej inte sätt. den som jag har. Alltså inte, men det, har, det, har, det, det är mm. många år sedan. Många, många år sedan. Mm, mm, mm, där mm. man tittade på om mina elever var godkända eller inte. Och det var ett mått på kvalitet. Du är rubbat ja. på, det rubbat. för är en idiot till chef som jobbar på det. Ja, och det här är Men det här är, det här tror jag är, Och det här blev ju liksom... För mig var ju det en ganska där jag var ju med så här, men hur är det hela? Hur tänkte du nu? Eh, samtidigt mm. som man då tänker att, men om man lägger då till att, jag har mm. ju haft klasser som man vetat om innan att de, det här kommer att bli svårt, det här är komplicerat, det här är, kommer att bli jobbigt. Eh, som man sen har klarat i och med att man har som har klarat sig på nationella prover till exempel. Men då har ju inte jag bedömt dem. För det har varit viktigt för mig att det inte är jag som bedömer dem. Men där, man, vad ska jag, säga, där, man, där jag då har förändrat mitt arbetssätt för att de ska uppnå målen. Då. Det är ju liksom en vanlig lärares arbete att göra så. Men det mm. är inte lika vanligt tror jag. Alltså att, eller det är ju ett mått på att man faktiskt kan förändra sitt arbetssätt. Det är väl ett, i så fall ett mått på att man kanske ska vara förstelärare. Eller ha, eh, att kunna anpassa sin undervisning. Att få del av lyftet Vad vet jag? Eh, mm. Förstår du hur skillnaden Mm, mm. Eh, och då får... men du tror att det finns en koppling mellan det jag tror att det, det finns lärare, rektorer som inte tänker hela vägen ut ja jag tror det är det jag att det tror. är förkommande ja, men, men nästa grej då eh, när man pratar om att rektorer går in och ändrar poäng, det är också det som har varit en del av en granskning förut tror jag. Direktorer rektorer utöver på, påtryckningar på lärare att man ska ändra betyg och poäng på när annan skulle så hur, hur vanligt är det på en skala mellan 1 och 10? Nej, men det där är svårt, tänker jag. För att det, det, det kan ju vara så att det faktiskt är... För att det där ju, finns ju en dubbelhet i det. Det kan ju faktiskt vara så att det är... Eh, en, om man då har... Varje lärare rättar sina egna elever. Och så klarar mm, sig mm. alla... Så är det en grupp som klarar sig ex, exceptionellt dåligt i det här mm. ämnet. Och så, mm. och så, men i alla andra ämnen klarar sig hyfsat bra. Mm. Eh, och då är det ju frågan, är det verkligen då eh, elever, alltså är det, är det liksom verkligen så att de är så dåliga? Eller är det någonting annat som är fel? Eh, mm. Är det objektivt? Alltså det där är ju lurigt och att man då vill ha den diskussionen samtidigt som den är helt förbjuden att ha för en rektor. Eh, så skulle jag ju... Vi, men det, det, det, det, det, vilken diskussion är det som är förbjuden att Nej men alltså säga, hej du har 17 stycken F här, varför har mm. du det? Uh, och du menar att läraren är för dålig på Ja eller alternativt Att man är för hård Det finns ju att, att man bedömer att Alla är skit och så ska man hämnas på sina elever Det finns, väl, det finns ja. ju dumma lärare Det kan, mm, måste vi ju någonstans Konstatera att det finns ju Även om vi inte ja, det är Precis som det finns dumma svetsare Och dumma målare och dumma. Alltså det finns ju dumma människor ja, ja. överallt ja. Det samtalet kan ju Misstolkas menar jag om man nu har det och man känner sig kränkt som att nu ville läraren sen så tror jag också att det faktiskt förekommer att man säger som rektor att vi kan inte ha så många för då får vi inte så här och så här många elever eller då får du en F-skuld att jobba i kapp nästa år det finns, det, ju. det finns ju, det är ju till och med ett hade begrepp det här med F-skuld och det är ju marknadsgrepp vad är ju det begrepp det? F-skuld det det är ett begrepp som finns inom vissa framförallt friskolor Mm. där man om man då har satt 10F under mm. föregående läsår då har man ansvar för att se till att de blir godkända nästa läsår så man får 10 fler elever om man har satt 10F har du satt 20F så får du då 20 fler elever vilket gör ja, det finns ett sånt begrepp som finns och hur utbrett det är det vågar jag inte säga men, men begreppet finns ju och vi känner ju till det allihopa eh, och det betyder ju att man inte vill sätta några F Sen har jag inte mm. jag på mitt jobb Har vi inga F-skulder till exempel Så att ja, jag tror att det finns Vad tror du om det med att tre av fyra lärare Vill ha central rättning om nationella prov? Jag tror att tre av fyra lärare Inte rättar kollektivt på sin skola Jag tror att det inte finns organisation För hur man ska bedöma sina Nationella prov Alltså så tycker man att det verkar Väldigt mycket enklare om någon annan tar hand om det Men vore det inte det Jo, på ett sätt men då får man ju fundera på vad vi ska ha dem till. För att eh, hur lång tid skulle det ta? Hur många skulle rätta ett sånt prov tror du? Och vad skulle det vara för människor? Ja. Jag vet inte, du brukar prata om, hanter du är något så här exempel. Hur, hur är det man gör i USA? Just, just, just, det Vi har pratat om det någon gång förut. Vi kan inte och prata ha pratat om det i podden förut. Mm. Det finns i, i, det är, USA är ju väldigt olika från det sättet till det sättet, Men det finns något som heter standard, nationella standard som är bestämt av staten. Där man liksom har så här, det här som man kunna varje år, som man testar varje år. Och som berättas centralt vad jag förstår. I, i alla fall, det, det är inte det jävligt helt. Jag tror det är helt, faktiskt. Så man skickade iväg i maj och så får man tillbaka det till november. Har lärare i USA som skickade mig. Och då får man veta så här, hur det är förra året. Och givetvis har man ofta i många delstater fortfarande så att man har en lärare i femman, en i sexan, en i sjuan, en i åttan, en i, i, i nioan. Alltså. Mm. Så att liksom, det du får i november är alltså, information om hur, det är liksom slutkvittalsurik för den förra läraren, med den förra gruppen, mm. som du nu har nu då. Och, och de får man upp och hur relevant information är det för att anpassa din undervisning efter varje elevs förutsättningar Nej, det, det, och det är ju det, man, alltså det, är det jag menar med att man försöker bygga byggnadsställningar eller stöttepelare mm, mm. kring ett system som faktiskt från början inte riktigt funkar. Nej, jag vet inte hur det funkar med naturliga prov, men jag, funkar, men jag, funkar, men jag, med, men jag har sett hur de lättar sig årskurs 6. Jag har varit med och genomfört flera gånger i år just Det är mm. se ganska tydligt att alltså, säga: när jag gjort ett prov en tisdag så går jag upp och sätta mig på personal med mina kollegor på tisdag eftermiddag och kolla på det, för den veckan och kollar på det. Mm. Och liksom bläddrarna och säga, okej okay, men vad har vi för något som är här? Man kan spara några osäkra saker man vill diskutera och fundera på. Men man kan ändå se generella trender. Och sen veckan efter bara säga, okej okay, nu ska vi undervisa så här då. För det här märker vi inte kan. Det finns ju en, en omedelbarhet i det som är, som är ganska mm. värd tror jag. Mm. Mm. I den utsträckning som nationella proven ska vara till för att mäta elever då. Alltså nationella proven är en konstruktion är till för att mäta skolsystemet och elevers kunskaper samtidigt. Mm. Och det kan man tänka sig att det är inte så konstigt att du dubbla saker när man ska lägga så mycket tid och pengar på dem. Men det är också lite olika syften. Och det kanske också egentligen slår du mig nu. Att det kanske är det som gör att det här är en grej i en granskning. För att alltså man antar att säga, allmänheten kommer att tycka att det är så himla fuskigt att det är så. För att då kan vi inte mäta systemet. Då kan inte jag veta vilken skola som är bäst för mina barn. Nej. Om de bara får på att fuska och fukta dom hela tiden. Hur skulle jag då någonsin kunna ta min roll, roll som kund ja. att välja bästa skola? Om det ändå bara effekt. Mm. Det kanske egentligen är det som är liksom upprördheten. Ja, och, och, och samtidigt så blir det ju så här att vi får en massa ungar och ett matteprov som, alltså en, en vettig skola vet ju ändå om nationella läcker så vet man väl ändå hur det går egentligen. Ja. Eh, och jag menar om någon som har haft alla fel på alla matteprov får alla rätt mm. på matteprovet, då måste vi ju ändå någonstans förstå att det här inte stämmer. Ja. Och det ska vara en bestående jag... kunskap så att eh, på det sättet så borde det nationella provet funkar på ett annat sätt samtidigt så blir jag så här och nu blir jag sådär gammaldags Jakob och det var mm, bättre mm. förr mm, nu ska jag bli det så du får hålla i dig, du var inte ens född då tror jag <laughs> Nej var när vi hade centralprov så var mm. ju centralproven till för att man skulle få sin normalfördelningskurva för sin klass det betydde mm. att eh, varje lärare ville att det skulle gå så bra som möjligt för den klassen man undervisade i just då så att mm. man fick du vet, om vi får fem femmer i den här klassen då, då vet jag att om fem stycken skriver femmer då har jag fem femmer att dela ut i min klass Eh, skriver, eh, har man noll femma får man inte dela ut någon femma överhuvudtaget i sin klass och så vidare. Mm, så mm, på det mm. sättet var ju det men däremot så talade inte provet om vilka, fem, vilka som skulle ha femman. Det fick man liksom avgöra själv eh, som lärare då. Mm. Eh, och, och det Eh, men det var ju liksom, och så var det plus minus ett visst antal. Eh, och det är ju det här när, när man har ett betygssystem som man sätter relativt till något annat. Mm. Blir ju alltid, istället för att, då blir det inte lika benäget att fuska, tänker jag. Förstår du vad jag tänker? Man blir mer surgen att fuska på centralproven, men inte på, i betygssättning. Ja, kanske inte ja, alltså det är blir lite med genoten man kan sätta dig lägga dig så mycket. Men men det är fortfarande så att man kommer vilja. som du sa förr, ah, precis. Man vill att man vill det ska att gå att bra. Jag vill att jag hoppas ska, ha, de ska ha så börja sätta sig lite om man nu är benägen åt det hållet. Mm. Ja, det sant. Jag. Men jag, jag måste säga det jag tyckte det var smartast det smartaste i hela den här frågan ganska i genomsnittet och som mm. inte alls är säker på vad Att det kommer från just en extrem. Och så angrepp på slutet av av den här grejen och jag skrev ner det ordentligt så ska så ser jag ska inte sätta att det är ordagant, för det kanske inte är. Den viktigaste informationen har den lärare som har undervisat till eleven i kanske flera år. vi behöver man prata om som att liksom mellan raderna någonstans säger, ja men vi behöver också tagga ner och förstå att nationella provet är inte hela världen. Nej. Det kan inte vara liksom slutprovet på grundskolan eller slutprovet i en kurs på gymnasiet. Det är inte redan med för att vara och det är inte det som är syftet. Och, och vi har en samhällsutveckling som är på väg åt det hållet och det är inte bra. Nej. Och, och det kan man inte ersätta med centralprov heller om man bara ska kolla på liksom vad vi vet om forskning kring Nej. Alltså, prov som sådant. Tillbaka till en favoritstatistikgrej från Kristina Rundholm. Mm. Att man behöver göra samma moment behöver man mäta med olika prov fyra till fem gånger för att kompensera för dagsformen. Mm. Så egentligen om man ska ha mot centralproven så är det så att ja, okay, men dagsformer i klassen avgör vilket betyg du kan sätta sen. Mm. Och det är viktigare än någon annan faktor faktiskt, tror jag. <skratt> <skratt> <skratt> Vilket naturligtvis... Är det är det, Nej, det är det. Då måste man ju det är en betygssättning som med flit inte speglar nationella provsresultatet, utan som faktiskt speglar det lärnas sätt. Det måste vara den enda professionella lösningen på det problemet. Ja, eller så får alla komma in på den utbildningen som de söker och så får man gallra dem efterhand. Jag tror de om ja. det? Så skiter Vilket det man ändå i gör ändå. Vilket man ändå gör då. Ja, men... Jag tycker det är intressant att fundera på för att det, blir, det finns underförstått i hela det programet programmet en tro nationella prov är det viktigaste som händer i hela skolsystemet ja. och det finns i, i, parallellt med det en outtalad misstro mot lärarkårens förmåga att bedöma kunskaper ändå Ja, och som liksom... att någon annan är bättre på det Det är ju det Vem fan är mm. bättre på att bedöma vad elever kan? Nej, precis och, och det är också det är inte så outtalat det är till och med uttalat i, i flera delar av det programmet. Och... om man kollar på för exempel den ekonomimuppen-professorn var nu är, Jonas Blachos. Alltså, många av de sakerna de pratade om hade om att vi måste kontrollera och begränsa läraren mer. Mm. Vi kan inte ge lärare frihet i men vi kan inte ge lärare möjligheter. Ett sådant exempel som Anna Ekström pratade om, jag tror det var i avsnittet, eller om det var något jag efteråt, då var det med att liksom man gjorde en förändring. Jo, det var nog i intervju med det. Då gjorde man en förändring med bedömningshänvisningarna på att de började läcka ut så. När mm. man skicka ut dem samma dag som provet genomfördes. Mm. För mig inte vet att den skulle läcka och så. Det vill säga, vi ska kontrollera och lära mer. Så ja. så. Det, det var i det CCC helt omöjligt att genomföra. det var ingen som hade rätt i tid. Det var ingen som liksom kollade på tid. För att de fastnade på posten, och fastnade på vägen och så. Det fick ju hon backa om sen. För att hon själv gick i den fällan och tänkte: Okej, okay, men det här måste vi styra upp lärarna med. Ja. Det funkar inte att ha, att ha ett sånt fastnat system. Och, och tillbaka till det med sig hela skolsystemet och hela nationella proven. Kolla hur, de hur, hur, hur det hanteras i, i årskurs 3, och i, i viss del i årskurs 6 så är det inte alls lika rigoröst. Nej. Framförallt i årskurs tre, vi gör en jag ska inte, om det är så en månad eller två på oss, men vi kan göra dem för det här. precis när vi vill. Mm. vilken ordning vi vill vad som helst, det är ingen som så. och då, då kan man tänka sig på, vad beror det på, är det för att vi, vi som samhälle antyder att, antar att yngre elever är för små för att fuska, för det tror jag inte att de är. Det är så, min erfarenhet visar att det stämmer inte. Eller är det att vi har en idé om att liksom, den kunskapen är så mycket enklare. Att där antar man fortfarande att lärare kan bedöma vad elever kan och inte. Man, man gör något sådant med tanke i på något sätt som man tänker att det spelar ingen insamma stor roll hur man prester på provan. För att vi kan fortfarande veta vilka som kan läsa och inte. Vilka som kan skriva och inte. Vilka som kan räkna och inte. Att det här är liksom en kontrollstation men att det är inte hela världen. Men när det blir äldre och när det blir mer betygsliknande Eller när man är inför betyg. <här> Så blir det mer så här åh, paniksystem. Åh. Men du kan och, och, och, och, inte vara, inte, inte vara så här, Jakob. Jag mm. kom på en sak när du pratar. Det är precis mm. så. Alltså, när, när de blir äldre. Alltså, mm. alla förstår att ett plus ett är det två. Det förstår man. Mm. Eh, men att vad en nominalfras är, mm. som ska vara och, och, och liksom, det förstår man ju inte. Ja. Och nu ska vi ta en paus och vara jättetydligare för jag förstår vad ni menar men man kan också misstaka det vi pratar om precis nu. Mm. Det handlar inte om att, att, att det är liksom lättare att vara lärare. Absolut för en inte. inte! Utan det handlar om att allmänheten i sig är mer såhär, publik som kollar på ett draganskning är fortfarande mer mystifierade när det kommer till nationella proven i högstadiet eller gymnasiet. För mm. där man fortfarande får inte, oj det var så svårt, jag har inte kommit förbi det, jag har inte fattat det. Och, och man har fortfarande 40 minuter om man, kanske, om man tänker att okej okay, det här det där är viktiga saker, det måste det vara på det sättet och man måste också av sin egen kunskapssyn som man hade i den åldern, nämligen att liksom det är mer så att proven är viktiga det är det, det är det som mäter ditt värde det är det som mäter din kunskap medan när man bildar man själv var från mycket skolan när man var yngre var det att så här, ah, när man är liten så är det ganska ja, men precis. realiteten är inte så länge för att vi ändrar skolsystemet så att det är liksom, man ser elever som redan från 9-10 års ålder börjar prata om betyg och så och det såg man ju inte när man själv gick i skolan för det var ingen som brydde sig om det utan där i praktiken förändras Men det får finnas vuxna som kollar på det där granskning med sin egen skolgång. Och då förhåller man sig olika och då tänker man Naha, kaos! Ja, men också det här att man tänker att lärare kan nog inte bedöma det här för det här förstår inte jag. Nej. Är du med? Och, och jag, alltså att om, för, men, men däremot, när lågstadieläraren bedömer ett plus ett mm. blir två. Det är som mm. rätt eller fel. Men det är vad, vad gör jag med den kunskapen sen? Det är ju en profession mm. som inte gemene man förstår. Är du med? Eh, och hur, hur bearbetar jag det här och hur går jag vidare? Eh, däremot så förstår alla att ett 1 blir två. Eh, där men det är... finns alltså kunskap i, andra sidan, bland de yngre ordenarna som är mer komplicerade än så också. På ja. Det finns banal kunskap bland de med. Också, det är inte riktigt rätt. Men vad men men jag menar är. Men, men jag förstår din poäng. Alltså, det finns någonting i att det här förstår inte jag. Alltså kan inte någon lärare begripa det. Det är ju Nej. Väldigt Nej. Och, och, och, och jag tror för det. att vi som värld ser ner på ja. barn som är yngre. Och tänker så här, ja. Ah, ja, men de som är där nere, de är så. Ja. Liksom så. Och vi har inte samma... Alltså, det är en distans som alltså, på många sätt är ganska avskyvärd. För att man liksom behandlar folk oskönt. Men det finns också något skyst i det. För man kan bara säga, ja just på distans. Och, och det kan man inte göra när det kommer till för exempel eh, gymnasieprov eller liksom högstadieprov. Gå tillbaka till det du berättade precis i början om den där läraren som, som hjälpte dig att fuska lite grann på centrala och bara, han var det sköna människan, så säger du nu när du har lite distans till det. Så är det fortfarande så att man kan fatta och liksom, förhålla sig till det utifrån i, i, i allmänord och lag. För när man tänker efter själv så är det så att ja, man kanske fuskar det kanske inte. i hela världen, man fick nog betygen då som alltså var relativt rättvis ändå. Studenter fick lära sig att sätta betyg utifrån vad de såg. Ja, men de det var ju Och ärlighet i ärlighetens namn, Jakob, så blev det ju inte så jävla mycket. Det är inte så farligt nu heller. De är ju duktiga. Ja, jag vet. Och, och det de, de kommer att gå bra. Och vi gjorde det. Det kommer att 000 elever. går det varje årskurs. Ja. 99 000 fuskar inte. Okej. Okay. Om det nu är en siffra, liksom. det, är, det är en perspektivgud. Ja och fuskar man det är klart att vi ska försöka minska det men då kanske vi måste göra prov som inte går att fuska på. Mm. Man måste finna på. på vad det är för kunskapssyn och vad det är för, för skolkultur man har i den delen av skolsystemet ja. när fuskandet är så himla viktigt. Liksom. Precis. Och med det Jakob så bara yes. lämnar vi det här avsnittet och eh, hoppas att eh, ni som har lyssnat har förstått någonting av och, vad vi har sagt. <laughs> Ja, verkligen. Så gör ja, vi en Obama Mic Drop. Googla dem om du inte sätter. Ja. Och så tar vi och lämnar över till en har av grönkön. det gott. Haj. Hej. Obama is out. Jag tycker att vi borde prata mer om det som händer i världen. Och sägs på nyheterna i skolan. Jag går i femman och jag och mina kompisar pratade om... Trump till, och till exempel och ville verkligen inte att han skulle vinna valet. Vi var oroliga vad som kunde hända om han gjorde det. Ändå pratade vi ingenting om Trump eller presidentvalet i skolan. Trots att... Säg om det, den meningen, vi klippar bort det. Ändå pratade vi ingenting om Trump eller presidentvalet i skolan. Trots att han, är på, trots att han var på nyheterna i varje kväll och hela tiden... På Youtube, Facebook och Instagram och sånt. Visst, vi pratade en, en, om det hemma också. Men jag tycker ändå att det är kon både konstigt och dumt att vi inte pratade om det i skolan. Tack och hej liv på sig. Köttbullar är gott. Vi <skratt> <skratt> <skratt> här i